Kõigepealt tuleneb see siiski inimesest endast. Ma olen eluaeg olnud väga aktiivne ja, ja mul on selline tunne, et ma olen ka kogu aeg püüdnud seista õiguste eest. Ja see, et me niimoodi ühiskondlikult aktiivseks muutusime, oli väga palju teene rootslastelt. Rootslased olid need, kes meid esimesena õpetasid. Ja esimene kord äh, hakkasin ma rääkima sõnast nagu topelt diskrimineerimine, millest absoluutselt tolla ei räägitud. Ja see oli rohkem kui kümme aastat tagasi. Nii et, et tasapisi äh, avanesid mulle võimalused, et, Asutada oma organisatsioon ja läbi selle organisatsiooni hakata rääkima just nendest probleemidest, millega põrkuvad kokku puuetega naised. Sest absoluutselt sellest siis ei räägitud, et on veel eraldi soost puuetega inimesi: on nii puuetega mehi kui ka puuetega naisi. Ja ma tundsin, et ma pean nüüd hakkama tegutseva. Te tundsite sel ära. Kas te, kui te otsustasite, et te nüüd loete ühenduse, te hakkate ühes koos ühiskonna elus kaasa rääkima, kas see algus oli kerge või, või te tundsite, et te ujute vastuvoolu? Täiesti vastuvoolu, usalt öeldes. Ja, ja ju, ju siis selle pärast oligi see mõte, et kui astusime Euroopa Liitu, ja meid kuidagi moodi hakati kaasama rohkem. Tähendab, meie organisatsiooni hakati kaasama erinevatesse üritustesse, organisatsioonidesse ja, ja kutsuti ka äh, suurte naiste ühenduste organisatsiooni avamistele. Nii et, et tegelikult äh, enne seda olime väga vastuvoolu, sellepärast, et me praktiliselt ei saanud mitte ühelegi projektile raha. Milli, mida ütlesid teie sõbrad ja tuttavad, kui nad kuulsid, et olete loonud puuetega naiste ühenduse ja nüüd teil on nende jaoks kindlasti vähem aega? Kas nad toetasid, nad mõissid või nad ütlesid, et tegelikuses oleks ju kergem mitte oma nina igale koole toppida. Ja oli väga ka sellised arvamusi, kuid kuna ma olen ise olnud lapsepõlvest peale liikumispuudega, siis liikumispuudega inimesed on üldse aktiviseerunud rohkem, kui me nüüd hakkame vaatama, eks ole, et, et nende hääl kõlab ju praegu väga kõvasti isegi ja väga tugevalt. Ja, ja ma arvan, et, et mul oli ka väga palju neid äh, nagu öelda sellised nagu kaaskannatajad, eks ole, kes tegelikult toetasid. Nii et, et tänu nendele ma ikkagi Otsustasid. Kui nüüd see pea kümme või tehtisid, et üle kümne aasta olete te ühendusega seotud olnud, mis on kõige helge hetk selle kümne aasta jooksul, kus te, kus te tundsite, et nüüd ma võin öelda, et üks suur murrang on läbi toimunud? Tähendab, see oli eelmine aasta. See oli võrdsete Euroopa võrdsete võimaluste aasta sest see oli absoluutselt selline erineva aasta kõikidest nendest aastatest, mis ma olen olnud ühendustes. Meid rahastati väga erinevatel moel küll välisrahadega, küll sotsiaalministeeriumist, Hassart nõukogu kaudu küll. Väga erinevatel meil oli naiste organisatsioonid oli kohe toetamas nii et et eelmine aasta oli üks väga viljakas aasta selles, selles mõttes meenutust ajal on alati võimalik ka unistada kui me nüüd mõtleme et aasta on 2020 siis milline on uuetega naiste ühendus ja see on, see on see tuleviku ootused nagu eks ole Tuleviku ootus on mul selline, et meie paljude puuetega naiste elu muutuks paremaks, aktiivsemaks. et Selle nimel me tegelikult kõik tegutseme, mitte ainult puuetega naiste organisatsioon, vaid kõik naiste organisatsioonid. Et, et me oleksime julgemad, et meie organisatsioon oleks jätkusuutlik. Seda oleks väga vaja. Tähendab, et me peame mõtlema, kuidas struktuuriliselt muuta seda organisatsiooni paremaks ja tugevamaks. Kuidas anda võimalus tegevjuhiks, kes ka on igapäev mõtleb sellele tegevusele ja arendab seda tegevust. Nüüd me kuulsime ära unistuse, milline peaks olema puuetega naistõhendus aastal 2020, aga Mis on see üks kõige põletava asi, millega te esmaspäeval jälle tegeleb Kõigepealt ütlen seda, et, et ma teen seda tööd oma põi töökõrval. Et, et minu puuetega naiste töö on praktiliselt toimub nädalavahetustel alates reedest reede laube pühapäeval aga muidugi ma mõtlen iga õhtu praktiliselt, sellepärast, et praegu me teeme ühte, vean ühte projekti, kus küsime puuetega naistelt, kuidas nad elavad. Väga erinevate just Euroopa puuetega manifesti valdkondade valdkondadele tuginedes. Ja vaatame siis, mis järgmine aasta toob, millised vastused tulevad. Kuidas teie tööandja suhtub, et teil on Lisaks põhitööle ka siis selline, ütleme, hobi olla uuete ka nais eestvedajaks. No praegune tööteandja ei ole mulle mingit etteid, etteid teinud tausalt... Toetata? Esk. Ma arvan, et ta toetab, kuigi ta on <laughs> Ja nüüd viimane küsimus. Mida on ühingusosalemin annud teil isiküüd? Minul on annud isiklikult enese julgust, äh, ava, ava, avatud olekud rohkem ja eks ma seda soovitan ka väga paljudele äh, puuetega naistele, et nad julgeksid rohkem rääkida probleemidest, äh, et siis on ka kindlasti palju, palju toredam elu nendel.